а сама шушунова Світлана висіла у ванній, залитій водою. Не висіла, а стояла на колішках на мокрій підлозі у неприродній позі. Тіло під гострим кутом підтримував пасок від нейлонового халату, прив'язаний протилежним до зажморгу кінцем за сушарку для рушників. Лікар помацав сонну артерію, випростався, вийшов. Міліціянт заходився оглядати приміщення. Шукав сліди. На сходах товклися сусіди. Ніщо так не озонує, як чуже нещастя. А чого вона воду відкрутила? Чого-чого? Живе сама, коли ще знайдуть. А от сусідів позаливала. Вони гвалт здійняли, її свіжою і знайшли. Симчич на зустріч з адвокатом. Сказало у кормушці. «Я ваш адвокат». Кругленький панок у золотих окулярах і костюмі від Михаїла Вороніна назвав своє ім'я. Яке знала навіть зірка в контексті гучних справ. «Я вас не наймала? Не маю таких статків». «О все залагоджено». «Ким?» «Вашими друзями. не гаймо часу». «Не маю таких друзів». Затялася зірка, дивуючи з того, що не потерпала такою немодньою сидіти навпроти пещеного чоловіка, що виглядає і пахне на кілька сотень тисяч гривень. Пан усміхнувся побажливо, як дитині. — Не заглиблюйтеся у несуттєве. З непорядними людьми маю справ. Почнемо. — Джефрі, більше нікому. Як дізнався? Як передав гроші? — Джефрі. Мій Джефрі, я завинила перед тобою. Дороті таки висмикнула з лотереї щасливий квиток, а мені дірка від бублика. Адвокат за спокійливим професійним голосом лепідарно змалював ситуацію. З його густо приперченої юридичними термінами промови випливало, що зірчена справа кака, а зірчена уперта позиція не допомагати слідству дурість. Слідство має незаперечні докази. Ви офіційно мали опікунство над Голуб і договір про спадкування квартири. Одне, коли доглядає чужа людина, інша річ офіційний опікун. Так мені пояснили. Хто? Юристи. А квартира маю власну. І все таки мені сказали: коли травку заберуть у психушку, можуть відібрати і квартиру. Я хотіла гарантувати їй житло за всіх обставин. Це теж юристи підказали? Вони. Занотував золотим стилом у записничок. На місці останнього злочину, тобто у кабінеті дієт сестри Король, знайшли чашку з недопитим чаєм і вашими відбитками. Є свідки, що ви разом з король обідали там. Отрута виявлена лише в її чашці. Я не обідала. Я зазирнула до неї за пігулкою від головного болю і була там хвилини за три не більше. А чашка ваша? Мені слідший показував. Моя. У мене таких шість. Ви приходили з чашкою? Ні. Я цим сервізом взагалі рідко користуюся. Як вона могла туди потрапити? На місце злочину. Якраз перед викликом швидкої і міліції. Це домашнє завдання для вас. Згадайте, хто до вас приходив, з ким обідали-снідали, таке інше. Адвокат знову занотував золотим пером у записничок. Міліція знайшла в селі Хотянівка на дачі у вашого «Даруйте коханця». Він мені не коханець. А хто він вам? Ніхто. Але ж він називався вашим нареченим. Про це є свідчення, і ви не заперечували. Це не я вас запитую. Це запитує прокурор. То більш, що на цій самій дачі і виявили знаряддя злочину. Обміскуйте з найменшими нюансами на папірчику. Хто, де, коли, з ким, хто міг бачити, хто не міг бачити, хто таки бачив, кому сказав, і далі по ходу п'єси. Четверте. Ваш закордонний друг Джефрі Колінз Наполягатимете, що не друг?